Zio txitto, tx Brett Begerekäe там urriin Burrin tarrakat Brad Zio Itxcho txicho aurriin Burrin tarrakarضun Burramiau Haileez 2020 ian Nii-alan Tilad. Guna Expressen Guhuz mailakoa gara eta hau txorrutzio irratea da. Irrateza joaren lehenengo honetan, oiane, izan, eta ninen eugulene egongo garazuekin. Gaurazteko eguraldi irabarpena izango dugu nidal eta jadez neirekin. Albizteak aizea, laura, aimar eta izanerekin. erekin. Urtebetetxeak, pilar eta txasn pilar, miren eta itxasnek egingo dituzte. Musika iruzkinaren atalean, meinhaz, laila eta juren egongo dirabulegoa eta maren ezerez da dina abestiarekin. Bigarren taldea, naroa, naia eta ziomara kozatuko dute nikotinaren zuetani abestiarekin. Azmakizunak Eugenio Tallarrak botako dizkigute eta azmatuz gero tsari sorpresa bat izango duzue. Ureleen zailoa hau bukatzeko garko izaroak zela eta ikerrek itxiko dute. Besteri gabe eta gustatuko saizolakoan euraldiaren iragarpenarekin uzten zaituztegu. Zikiaren mentala osmendako, mentalaren <mulia> mungu Eguz gie joan da berea magana Ierrituriko da den porona bada Ai oiai den porona bada Eguz gie joan da berea magana Egun hon, guniel eta iaizkara Gaur, matzoako gaita bederatx Agur aldiaren iragarpen agen gaudu Gaur azte artea Egun odeitxo bat izango dugu Aratz aldean eurea gengadu Temperatura epelak ditugu. Temperatura beroena amazazpi gradukoa. Izango da eta hotzena bederatxe gradukoa. Iadiz, zer gertatuko da bihar? Bihar egoria izango du baita temperatura basua. Hago izango dira amalau gradukoa altuen. Hortuan egon hauetan erdugo euritakoa jastukoa. Egeri casco suen ar, arreta kaitik. Itagon polit bat izan. Agur. Amala <totipa> zapatarikendabej kontea. Amala zapatarikendabej kontea. Señorina Goyauxi haima eta izea gara eta hau rotioa irratiko albistegia da. Gaurkoan Euskal Herrira heldu zen eta albistea izan zen Sajarako ere hautsari buruz itsegingo diue. Martxoaren hamabosteeansajarako hautxo dei erraldoi bat heldu zen Euskal Herrira. Basamortuko hautsak ez zuen arasoan didi sortu, Hesietasunarekin nahatu zenako. Baina asma edu Arrnaz arasbak dituztenek nabaritu egin zuten. Kotxen jabek nabaritu zuten ere, Haien kotxelaran jak norbittu behar izan zituztelako. Feomeoakmartxoaren haabostetik zorzira arte iraun zuen. Baina oraindik ere are hauts laran, laranja ikusten da kaleetatik. Euskal Herrzira heldu zitzaigun, kalima, Edo lokatxe huria zedia fronteak hekarri zuen sajaratik. Badira ere bestek bi kalima mota desberdi. Kutsadurak sortutakoa edo baso arasoen ondoriuskoa. Zeliak sortutako arazoa kalterik sortuko ez izuela eta lastergatean berdiru ez erripeikatzea aspiro dugu. Ezkerrik asko zuen arretagaitik eta laster arte. Go, Laura, Aizane eta Mikel gara eta aste honetan hasiko den korrika buruzko albistea emango dizu. Korrika badator. 2022ko martxoaren 31an hasiko da 22 bigarren korrika. Korrika Euskal Herri osoan zehar egiten den euskararen aldeko ekimen erraldoya da. AEKak antolatzen du eta euskararen aldeko kontzientzia pertzea eta diro abiltzea ditu helburu. Oinatirtik Bilbora Euskal Herria zeharkatu zuen lehen korrikak, 2.000 kilometro baino gehi hau euskararen alde. Gaueeta egun martzan ezertzearakako galitu gabe. Aurtengo Korrika Murrian hasiko da eta Donostian bukatuko da, bere heloa izezkin izango delarik. Korrika nagusia gure herritik pasako da apiraaren zean, gaueko bat terdietan. Herriko pertsona eta eskola guztiek korrika egingo dute. Egun horretan, askalaren alde. Korrika nagusi zein txikian. Aizanek esan duen bezala, korrika txikia pilaren zeian bukat, burutuko da ere. Trapagaranen egoizean, am amarrak erdietan, arkotxako partetik irtengo, irtengo da eta amaiketan odaletxean bukatuko da. Bertan dizko festa, Eugungo da, eta primeraan pasatuko dugu. Anima zaitezte, parte hartzera eta buk badakizue. Ika, Ika, Ika, badator korrika. Azi, ah, sí. berdin da den, norain emen. Zuri negia hatzen, Zuri izolagunak gu pilar milen eta itxaslegara eta hau zui zorionak da. Bertan azkena magozegunetan orteak bete hituzten eskolako lagunen zorion duko ditugu Martxoaren amazorzpian eleatzebiko maikelek urteak bete zituen zorionak Martxoaren amazortzian eleatze guzteko markelek urteak bete zituen zorionak Martxoaren hogeita bian LH bosteko ekiotz, LH biko oger eta LH lauko imarrek bete zituzten urteak. Sorionak. Martxoaren hogeita labuan LH bosteko aitorrek bete zituen urteak. Sorionak. Sorionak guztioei eta urte askotarako. ekun beri baten za zueta ni hametxetan gaztzenera banetan Pozaadeku bitzetan ekun berri batten za Gaur nikotina taldeari eta jehen zuetaaniabestiari buruz itszegogungo mm. dizego. Nikotina John Tolosa belsa bi milagarren urtean jaiotako tolosako emzi gaztea da. Txikitatik rapa egiten azizen, dregea eta dans jola pizkanak agaituz. Nikotina bezala azizen kantatzen 2000 tamazigarren urtean eta 2000 tamazortziko azarogan lehen albumak aleratu zuen. Urtorren amaieran eta 2000 emeretzia lehen albuna orkesteko biraren barruan Euskal Herriko Arredoa gaztetxe eta plaza asko bizitatu zituen. Zuetanin ikotiraren abestia Nirvana albunean agertzen da eta 2008 batean argitaratu zu zuten. Bertan, zentolozak nola maite minduz zuen eta beren esperientzia nola izan zen kontatzen du. Gure eskolan egin dugun bosketan lehenengo postuan geratu zen eta guri asko gustatu zaigu. Espero dut zueri ere asko gustatzea. Bazterretan, posadegu, biozetan, ekon berri baten zai Zuetani, ametxetan, gaptzen gera Bazterretan, posadegu, biozetan, egun berri baten zai Gogoratzen, ezin de telako askuta Iragana, nahiako detgozez zibi Norke zainotuen, iraiak amabi baten Orkituko ginela. Ta gauzak nora diren, Ia astu nuen, Nore Zule begi berdeak. Gaurko irratza joan, bulego eta maen abestia dibuduz, Ezerez da berdina itsegingo dugu. Bulego eta aldea, Urtea eta ardiko, Dan eta urduan den, Ostean azkoitian, Bimile eta hogeian, Sortzen den musika proposamen berria da, Xavi batedian, Tomas Giarran eta hotzean, Jontsu baszuen etako doetan, Ruben gitarran eta, eta Itziarrek, teklatuan osatzen dute taldea. Maren bi000 an jaio zen Bilborn, hamaika urteerekkin abestiak idazten hasi zen, eta Bibia ta hamazazpian telebistan agertu zen laboz kitzen. Abesti honetan bulegoregin kolaborazioa egiten du. Ezer ez da berdina bestia 2008ko abenduaren sortu zen aizkoitian eta popmusikan Euskaraz dela esan dezakegu. Neska eta mutil baten oroizkapenak kontatzen dira eta hainbat urte egon direla elkartu gabe. Hemen daukazu ea bestia, espero dut zuen guztokoa esatea, guri asko gustatu zaigu. Zaten bat oraltzen dudan, Durango kofestetan, Bozeko ardia sur Espainia nuretan Orain asmakizunen Tartean elduda, eta guk Jara eta Eugenio di Azmakizunen kontatuko ditugu. Azilara. Arainan diena jatun izugarriena. Bizkar daukat ur eta haize iturria. Errepikatuko dut. Arainan diena jatun izugarriena. Bizkar daukat ur eta aize iturria. Zer da, Eugenio, bigarren asmakizuna kontatu. Beterik igo, jaitzi ustuta, azkariz banabil geratuko zaitz oztuta. Berriro ezaknulgo dut. Beterik igo, jaitzi ustuta, azkariz banabil geratuko zaitz oztuta. Zer da, eaz matzen duzuen. <totipa> Gereketurrin durrin, tarrakarra du, marramiau Horro, horro, urru, urru, urru, urru Gora traga durrin, burruntzerri, txurri, urru ala Hemen amaitu da gure lehen irratzaioa, eta hemen gaituzue zu, izaro, iker eta axel zu guztiak agurtzeko eta programa honen edukiak errepasatzeko Txorrotxio irratia aurkostun doren egur iragarri dizuegu Albisteetan biberri nahiko interesgarri ezagutara zidizkizuegu Ogeita, gar, ogeita bigarren korrika eta sejarako ari, ari buruzkoak. Horte bete txetan, martxoko bigarren amagustaldian, jaiotako ikaskideak zoriondu egitinditugu. Zorionak eta orte askotarako ondoren bi musika iruzkin egitinditugu. Bulego eta amaren abesti berria ez ez da berdina eta nikotinaren zuretani. Azken boladan horren modako jarri direnak. Igarkizunetan bi egarkizu lusatu diskizuegu. Asmatu dituzue ari orduan asmatu dituzuen artean sari berezi bat zosketatuko dugu eta Eta horrela joan zaigu txorrotxio irratiaren haren lehen zailo hauzan Gabriel Eskolako irratiko lehena. Espero dugu gustoko izana eta besterik gabea gurtzen zaituztegu. Iker, izaru eta zue hitz egiten ari zaizuena, Axel. Migi esker zuena ditasunagatik eta horrengo arte. Gora san Gabriel eta gora txorrotxio. <tusurra> Choro chiro cucurru Tequereke turrin turrin Guadapara turu maga piau Horro horro urru urru Gibri gugibri gugibri Tragagagaburru Chiri chiri gugualau Mi gaiadaan guaguenari Tendira Bustian